És divendres 29 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament controlarà l'aforament de les platges del municipi durant aquest estiu, tot i que no es limitarà el temps. A més, també es podrà fer un seguiment de l'aforament de les platges a través d'una aplicació per a dispositius mòbils. Us recordarem també que l'Associació de Colles de Festes de Primavera anima tots els palafrugellencs a reviure l'esperit de les festes i del carrusel aquest cap de setmana, que és quan havia de tenir lloc la 58a edició. La informació comarcal ens portarà a explicar que el festival Itaca es desconfinarà entre els dies 19 i 27 de juny a les localitats baixen pordaneses de Cursà i La Pera. Portarem una nova actualització del coronavirus a la residència Palafrugell-Gent Gran, on s'han produït fins a cinc altes hospitalàries, però també hi ha hagut nous casos confirmats. Seguirem amb informacions relacionades amb el nostre municipi, en aquest cas posant la mirada en l'educació, i ja és que les escoles i instituts de Palafrugell reobriran a partir del dimarts 2 de juny. Les Bressol Pro encara estaran uns dies més tancades. I acabarem aquest informatiu parlant d'esports i, en aquest cas, d'hoquei, okay, i és que el nou format de competició que es planteja no acaba de convèncer a cap dels entrenadors de tots els equips que formen part de l'Hockey Lliga. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem posant la mirada en les platges, i és que... Com us dèiem ahir, en l'Instagram Live que vam mantenir amb Pau Lledó, regidor de Mobilitat, doncs avui hi ha hagut roda de premsa telemàtica de l'alcalde de Palafrugell per explicar com l'Ajuntament abordarà la situació de les platges aquest estiu. En aquesta línia s'ha explicat que l'Ajuntament de Palafrugell reobrirà totes les seves platges per ús recreatiu, reforçant, això sí, la seguretat, per tal de garantir aquesta seguretat entre els usuaris s'establiran punts d'accés a la platja controlat, així com també es controlarà el nombre de persones a la sorra. Per tant, doncs, Balafrugell, a partir d'aquest dilluns 1 de juny, controlarà l'aforament a les platges. Aquest control es farà a través d'una vintena d'agents cívics que seran contractats pel Punt Histori per a l'ocasió. La idea és que aquest personal comenci a treballar a partir del 22 de juny. Nosaltres hem hagut de crear 14 llocs de treball només per al control de les plages. Evidentment, si haguéssim de fer part del control de les plages, haguéssim de controlar a dintre de la sorra, eh, que es pregureguessin les distàncies, aquest grup de persones de llocs de treball es multiplicaria i seria del tot eh, impossible de poder-hi Els agents cívics comencen el 22 de juny, i tenen uns horaris eh, que en aquest moment no, no, no tot seria dir no s'havia de parlar de cap, però no és tot el dia, seria a partir de les 10 al matí més o menys faria gràcia de les 10 al dematí a les 6 de la tarda, eh, per, per intentar fer també un horari que fos compatible amb un horari o un horari. Quan dic 14 llocs de treball, no vol dir 14 persones seran més, eh, perquè clar, això ho 7 dies a la setmana i no podem tenir un treballador a 7 dies a les 7 de I en sigla tindrem alguns treballadors d'aquests, que eh, estaran, estaran fent descans. D'altra banda, a més d'aquests vigilants, també s'informarà d'una forma molt clara i visual de l'ocupació de la platja en temps real. En aquest sentit, un cop arribi al màxim de l'aforament, s'entancarà l'accés. A més, Josep Piferrer, l'alcalde de Palafrugell, ha apuntat que el seguiment de l'ocupació de les platges es podrà fer a través d'una aplicació mòbil. La, platja, la fase verna, de... la fase tronja, que serà el període en què ja es comença el cuir, llavors fer la fase vermelta que serà. La idea que estem treballant ara és, és que tothom tingui coneixement com estan aquestes, aquestes fases. No? Dir, per exemple, a la plaia de Tamarius, si a les 12 del mesdia està a punt d'emplenar-se, que estigui tronja, que sigui visual, a la gent que anirà a la zona de Tamariu sigui visual, i també estem treballant amb un IPA, que, que abans d'arribar a la plaia la gent ja sàpiga quina és la capacitat aquesta que tinc. Per tenir clar quin és l'aforament màxim de cada platja del municipi, el Batlle ha detallat que s'ha calculat quantes persones hi cabrien, tot i que no es pot dir el nombre perquè depèn de la distància física que hi hagi segons la fase. S'ha fet, fet el càlcul dels metres quadrats de, de, de cada una de les platges, de cada una dels racons. No es pot fer el càlcul de la quantitat perquè depèn, si agafem el de 12 metres quadrats, el de 9 o el de 4. Ah. Però ells sí que aquests. O sigui, si hi ha d'aplicar el 12, s'anem a que hi si hi ha d'aplicar el a que hi i si hi ha d'aplicar ah. Això és la feina que ha fet prèviament els serveis d'orbanes, el i tot això ho tenim calculat. Tanmateix, Piferrer ha destacat que no s'establirà control de temps a la sorra i es prioritzarà l'autoregulament de les persones, tot i que no ha descartat canviar de parer si hi haguessin problemes al respecte. És veritat que un primer havia plantejat la possibilitat de fer torns, però eh, eh, fer torns vol dir tenir el suficient personal i qualificat per poder fer una neteja de gent de la platja. I això eh, ho veiem amb una gran complexitat. Eh, tant que, en aquests moments, eh, la gent que tenim no ens veiem. Evidentment, si arribem al mes d'agost i veiem que una plaça aleshores molt de matí està plena i no cuida guida eh, fins a les 6 de la tarda, segurament que llavors haurem d'improvisar algun sistema, però d'entrada eh, aquest és el, el procediment que nosaltres intenta, intentarem eh, posar a l'altre. Tot i que no s'establiran espais delimitats a la sorra, es demanarà mantenir, això sí, el distanciament social en tot moment. D'altra banda, es mantindrà obert un accés directe a l'aigua només pel bany. Així, aquelles persones que només vulguin fer-se un bany o practicar espor a l'aigua sense quedar-se a la sorra ho podran fer sobretot en aquestes plages més grans, que estem parlant de Tamariu, de Llafranc, del Canaret, i segurament les tres que formen Malaspina, Corbó i Calau, que hi hagi un accés directe a l'aigua. Vol dir que si hi ha alguna persona que arriba a Llafran i resulta que la platja de Llafran està en vermell i que no s'hi pot, que no, no, no que no et puguis ballar, sinó que no pots accedir a la sorra, sí que puguis, com a mínim, tenir un accés fins a l'aigua per de te ballar i també un accés, evidentment, en el servei civil de caiacs o de, o de, o de barques de llum. Com hem escoltat en les paraules de, de Josep Piferrer, aquesta opció, però, només es faria a les platges de gran superfície del municipi, com poden ser, per exemple, les d'Alla Mariu o la del Canadell. Els agents cívics, per la seva banda, començaran a treballar, com dèiem, a partir del 22 de juny, per tant, durant tres setmanes aquesta vigilància es farà a través de la policia local i dos agents cívics que l'Ajuntament ja té contractats. En aquest sentit, l'alcalde de Palafrugell ha explicat que durant la fase 2 no esperen grans complicacions, tot i que tenen el punt de vista posat en el cap de setmana del 6-7 de juny per saber com anirà la situació. Que, que d'entrada el que ens preocupa més és el cap de setmana del 6-7 de juny, diríem, perquè a part d'aquest lluny que fa la feller i podria haver una mica de moviment, hem preparat una cartelleria que ja està preparada i s'instal·larà a les plages eh, per informar a la gent que ha de prendre aquestes mesures. D'entrada no ens preocupa gaire, i eh? llavors poder eh, el dia 6, el dissabte dia 6, hem de muntar un gabinet de crisi perquè s'ha desbord de desbordar la cosa. Però d'entrada no s'acaba de preocupar, perquè el, creiem que tota la superfície que, que podem ofertar a la gent que està està autoritzada a poder guiar-se dels Així doncs, l'Ajuntament de Palafrugell està ultimant els detalls per desenvolupar tot aquest seguit de mesures i tenir les platges a punts a partir de la setmana que ve. Avui, com us dèiem, a través d'aquesta roda de premsa telemàtica, s'ha confirmat que Palafrugell farà aquest control de l'aforament de les platges, un seguiment de l'aforament que també, una de les novetats, és que es podrà seguir a través d'una aplicació per a telèfons mòbils. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem a continuació per recordar-vos que aquest cap de setmana al nostre municipi havia de tenir lloc les 58enes festes de primavera. Un fet que ja us vam explicar aquesta setmana però que ara que arriba el cap de setmana doncs us, us volem recordar. Aquesta notícia de que es va anul·lar el, les festes de primavera i també el carrossel Costa Brava va arribar fa dos mesos a l'inici de la Covid-19. Aquesta setmana nosaltres ens vam posar en contacte amb Marc Casanovas, president de l'Associació de Colles de Festes de Primavera, que expressaven aquesta sintonia que, després d'anunciar la suspensió de l'esdeveniment, les colles van estar unes setmanes doncs, un pèl tocades. Després de diverses converses, però, van tenir clar que s'havia de fer alguna cosa. I dins del Montcarrosaire, que són molta gent, de les colles, que van tenir debats molt llargs, a més a més, debats per WhatsApp, que és una cosa horrorosa i... Mm. i i a partir d'aquests debats vam dir ostres, molta gent vinculada al món del de comerç de Palafrugell vam parlar amb Oxigen que és l'associació de, de comercials d'equip a la i vam tenir molt bona sintonia i conjuntament vam parlar amb l'Ajuntament per dir que de fer alguna cosa i així, això estem hem, hem ajuntat els tres a l'associació de comerciants els carrossaires i els comparses i, i l'Ajuntament i, i hem dit, fem alguna cosa tinc tota la restricció, tinc tot el que puguem perquè és que són festes de primavera, tot i que no podem fer el carrossel. I d'aquesta manera, l'associació, conjuntament amb l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació de Comerç i Negoci del municipi, animen a tota la gent a decorar balcons i comerços. En aquesta línia fan una crida perquè, malgrat no hi hagi el carrossel, diumenge la gent i els comerciants es disfressin. Per tant, el que proposem és que tothom, eh, qui més que menys, totes les famílies, hi ha algú que surt les carrosses, és la, la festa que participa més gent de tot el poble, i que decorin els balcons, que el dia del carrossel, aquest diumenge, posin música, es disfressin, fins tot que surti al carrer disfressat, els comerços tenen, eh, decorant els seus aparadors, decorant les seves botigues, també els, eh, els, eh, els internem oxigen, els estem dient que es disfressin, que es noti que, que, que hi ha, que, que hi ha fest, festa, que ens donem una alegria per tot el que, malament, que hem passat, a més, per impulsar la participació de tota la població des de l'Ajuntament, enguany també es farà el concurs de fotografia Paco Dalmau, ens ho explicava així Marc Casanovas. Han impulsat el concurs, eh, han mantingut el concurs Paco Dalmau de fotografia mm -hmm. i la idea és que tota la gent que surti al carrer, que es disfressi, que posi música, etc, que mantingui l'esperit de la festa, pugui fer una foto, pugui fer un vídeo, penjar-lo a les xarxes i el premi que es dirà, com si fos l'entrega de premis, el mateix diumenge a les 10 de la nit, és una GoPro, com cada any, i, i haurem d'etiquetar a festes de primavera i penjar aquesta foto. Per participar en el concurs s'ha de penjar una única fotografia o un vídeo entre el dissabte 30 o el diumenge 31 de maig fins a les 8 del vespre. S'ha de seguir, a més a més, el compte d'Instagram de Festes de Primavera i en la publicació s'han de mencionar a Festes de Primavera, també l'associació de colles de Festes de Primavera i a Oxigen. A més, s'han de fer servir les etiquetes «Jo, festes de primavera», «Festes de primavera 2020», «Carrusel Costa Brava» i «Jo em corono». Un altre tema que s'ha donat a conèixer amb aquesta iniciativa és que, arran de la polèmica sorgida en Platja d'Aro, dos anys enrere, en el que el municipi Platjarem, recordem, va plagiar l'eslògan Carnaval de Carnavals de Palafrugell, el Consistori va començar a treballar en registrar la marca «Carrusel Costa Brava». I en aquest sentit, aquesta setmana doncs, coneixíem que ja s'ha registrat aquest nom, un fet que indica que només el nostre municipi pot utilitzar aquest títol. Col·lèmic en Plaça d'Aero, mm. que també va, va, va, va copiar el nom i va, va organitzar un carrusel a la mateixa època, més o menys. Ja fa temps que des d'altres municipis bueno, volen, bueno, també volen tenir una cosa com la que tenim aquí. Jo eh, crec que ja parlat ja parlarem molt, moltes vegades. Nosaltres aquí ja som professionals del carrusel Costa i que no ens ho pot adonar ningú, però bueno, crec que és molt important que hem registrat això, que ningú podrà fer servir per nosaltres de Palau-Gell. Sí? Tanmateix, Casanovas també recordava aquesta setmana que fa temps que estan treballant perquè la Generalitat de Catalunya reconegui les festes de primavera com a element festiu d'interès nacional. Un fet que ha d'estar al caure, segons ens explicava el president de l'associació. Des de l'associació i amb l'Ajuntament ja fa temps que estan treballant amb la Generalitat també perquè... per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 Així doncs, aquest reconeixement suposaria un nou impuls per a l'esdeveniment que enguany s'ha vist afectat per la crisi sanitària i tot i que l'esperit de les festes de primavera serà present a Palafrugell aquest cap de setmana, doncs, lamenten no poder-les celebrar i ja s'emplacen en treballar de cara a l'any vinent per tornar amb les mateixes ganes i amb la mateixa il·lusió. Moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a parlar del Festival Ítaca que es desconfina entre els dies 19 i 27 de juny a les localitats de Cursà i La Pera. En poc menys d'un mes, el Festival Ítaca es desconfinarà i celebrarà una edició limitada que inclourà sis concerts amb grups i artistes de referència del país. i participaran els Amics de les Arts, Andrea Motis, El Petit de Calaril... Barran Palau, San Josex i Meritxell Nederman. Sota l'eslògan «L'espectacle ha de continuar», les actuacions tindran lloc entre el 19 i el 27 de juny a les localitats empordaneses de Cursà i La Pera que col·laboren en la celebració dels concerts. Els concert d'aquesta edició limitada ja formaven part de la programació de l'ITECA 2020 i s'han reubicat en altres dates i espais que permetin la seva celebració. Aquesta edició especial... S'iniciarà el 19 de juny a cursar amb els concerts del Petit de Caleril i Ferran Palau, dues de les principals estrelles de l'univers musical català. Acompanyats per les seves respectives bandes, els dos músics interpretaran temes dels seus nous discos, Energia Fosca i Kevin, respectivament. Una nit, doncs, per gaudir de dos dels grans talents de la música de casa nostra. L'endemà, 20 de juny, també a cursar hi actuaran els Amics de les Arts que presenten els dies més dolços una proposta inèdita del trio format per Dani Alegret Ferran Piqué i Joan Enric Barceló. Els amics de les arts tornen al format acústic, una oportunitat totalment circumstancial que dona al públic la possibilitat de viure un espectacle únic que ens recordarà els inicis de la banda i on es revisaran les seves cançons més estimades i s'avançarà algun del tema del seu nou treball. La resta de concerts d'aquesta edició limitada tindrà lloc durant el darrer cap de setmana del mes de juny al municipi, D'una banda, el 26 de juny es programarà una nit de concerts amb les actuacions de San José i Meritxell Nederman que han presentat els seus nous treballs durant el confinament. El concert d'Andrea Motis, el 27 de juny, que forma part de la jazzpera, posarà punt i final en aquesta edició especial del Festival Ítacà. En gairebé tots els casos serà la primera actuació d'aquests grups o artistes des del confinament ara fa més de dos mesos. Els concerts d'aquesta edició limitada del Festival Itacà seran de les primeres actuacions en viu que es programaran a les comarques gironines des de la suspensió de les activitats culturals a causa de la Covid-19. Les entrades pel concert d'aquesta edició limitada s'han posat a la venda aquest mateix divendres a les 10 del matí al web del festival itacacultura.cat. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i nosaltres a continuació doncs, posarem la mirada en l'actualització que un dijous més ens va arribar a través dels serveis de salut integrats Baix Empordà i en la que actualitzaven el nombre de casos confirmats de coronavirus a la comarca del Baix Empordà. En aquest sentit, doncs, us hem d'explicar que des del CIBE han diagnosticat un total ja de 525 casos des que va iniciar-se la pandèmia, a l'Hospital de Palamós, per la seva banda, hi ha sis pacients confirmats ingressats, dos pendents de resultats i continuen les 20 funcions durant tot aquest període i les 134 persones que han superat el Covid-19. Pel que fa a la residència Palafrugell-Gengran, març, si us recordeu, ens arribava l'actualització de que s'havia produït una nova mort i una nova alta hospitalària. En aquest sentit, doncs hem d'actualitzar les xifres i en aquests dos dies doncs, hi ha hagut cinc altes hospitalàries. Per tant, són ja 42 les persones que han superat la Covid-19 al centre residencial de Palafrugell i les morts segueixen 134. D'altra banda, també us informaven que hi havia vuit residents pendents de resultats. Sis han estat eh, confirmats com a positius, un fet que fa que actualment a la residència Palafrugell-Gent Gran hi hagi 10 casos confirmats i continua havent una persona pendent de rebre els resultats. Per últim, respecte als professionals de totes les empreses gestionades pels serveis de salut integrats vaja Empordà, hi ha 19 casos confirmats, dos dels quals estan ingressats a l'Hospital de Palamós. En aquest sentit, doncs hem de dir que hi ha hagut una davallada d'aquests positius, ja que dimarts eren 26 i, per tant, hi ha hagut set persones més que s'han recuperat. I, d'altra banda, dels professionals també n'hi ha set que continuen aïllats pendents de resultats. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi en aquest eh, informatiu de Ràdio Palafrugell frugell d'avui divendres. I nosaltres, a continuació... Ens posarem en contacte amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Mònica Alcalà, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica, per comentar com serà la reobertura dels centres escolars de casa nostra. Saludem a Mònica Alcalà. Bon dia. Bon dia. Doncs, com dèiem eh, nosaltres, a Palafrugell a partir del 2 de juny hi ha aquesta reobertura dels centres educatius. Eh, com s'ha estat fent? Suposo que encara s'està treballant i ultimant alguns detalls, no, Mònica? Sí, s'estan treballant molt, molt a contracorrent per poder estar a punt, sobretot, per obrir els centres educatius de primari i secundari el dimarts. Estan fent un esforç titànic tots els equips directius per poder-ho tenir tot a punt per fer l'acollida dels alumnes que necessitin assistir-hi. Uh -huh. I pel que fa a les escoles sols també s'està treballant encara en els plans d'obertura. Uh -huh. Comencem per per els centres de, de, de primària, infantil i, i secundària. Um, com que hi ha certes restriccions, ha, com, com s'ha gestionat? S ha, s ha estat, uh, us heu estat posant en contacte amb les famílies per saber quantes, uh, quants nens i nenes hi assistiran i també quines són ben bé les restriccions uh, per a cada etapa, diguem -ho. Sí, els el centres educatius s'han posat en contacte amb les famílies per saber quantes famílies necessiten portar els seus fills i filles a les escoles. Llavors, eh, cada etapa té les seves mesures i les seves restriccions. Tots els centres estan elaborant els plans d'obertura aquests dies i llavors pel que fa a infantil sí que poden anar-hi cada dia les famílies que ho necessitin però pel que fa a primària, no. Uh -huh. Els grups no poden ser continus i el que sí que estan intentant elaborar són plans i horaris perquè els nens i nenes puguin anar a recollir els materials que els hi van quedar les aules, puguin despedir-se del mestre i puguin anar fent una mica aquest treball. Uh -huh. En aquest sentit, no sé si hi ha alguna diferència pel que deia la setmana passada el conseller eh, Bergelló, eh, de, de que als finals d'etapa, per tant, posaria la mirada en, en aquest cas en sisè de primària, no sé si hi ha alguna diferència en aquest cas. Sí, els alumnes de sisè de primària són l'únic grup que si tenen alguns dubtes o volen explicar-los alguna cosa en concret puntual, eh, poden anar-hi més d'un dia. Mhm. Mm Sempre en grups reduïts i garantint totes les mesures de seguretat, les d'higiene. I suposo que deu passar el mateix a, a secundària, no? Sí, a quart d'ESO i batxillerat. Mm -hmm. Sí, passa exactament el mateix. Davant d'aquesta situació, també una de les coses no, de les quals haureu posat el focus suposo que és el tema de la neteja i desinfecció. Um, no sé si ja s'ha començat a fer. Com, com ho fareu uh, en, aquests, en aquest cas? El que s'ha fet és la neteja per poder fer la reobertura i en aquests plans d'obertura que estan elaborant és on els centres eh, demanen segons el que ells preveuen que passi les properes setmanes, és a dir, segons l'alumnat que assisteixi, demanen la neteja que necessiten. Ens comentaves, Mònica, que, que estat, o esteu treballant encara a contracorrent, una miqueta aquesta decisió arribava la setmana passada, um, amb molt poc marge, no?, De, per, per per fer aquest contacte que ens comentaves, per acabar de fer la neteja per, per gestionar eh, tot, tot el volum que, que, que suposa aquesta, aquesta tornada. Sí, sí eh, cada dia que vivim canvia molt la situació i vivim molt el dia a dia, llavors els protocols arriben diàriament, amb molts canvis i moltes coses noves i llavors es fa tot el que es pot per, per seguir el ritme. Però sí, el volum de feina és molt gran i i s'ha d'anar fent a màxima velocitat. Mm -hmm. Pel que fa a les escoles Bressol, ens deies que de moment encara no, no, no, no hi ha una data fixada no? per, per la tornada? Encara no, les escoles Bressol estan treballant també en elaborar tots aquests plans d'actuació fins que els plans d'obertura no estiguin tancats i confirmats no, no sabrem exactament el dia que podran posar-se en funcionament. En aquest sentit, això... Eh... Significa que anem tard o, o, o anem sobre el previst? Eh? Perquè així com les, eh, els centres d'infantil primària i secundària han d'obrir, també ho haurien de fer les escoles Bressol a partir de, del 2 de juny a Palafregell? És diferent. Les escoles Bressol poden obrir a partir de que entrem en fase 2, però eh, no, no, es, no es demana que sigui obligatori la seva obertura. Les mesures d'higiene allà, i els protocols són encara una mica més complexos per les característiques dels nens i nenes i l'etapa en què es troben. Per tant, necessiten una mica més d'elaboració. De, mm -hmm. D'acord. En, en tot cas, quan, quan dinguem la data, doncs, òbviament, ja la comentarem. I, i d'altra banda, per, per anar acabant, Mònica sempre es parla no? de la seguretat, eh, en aquest cas dels, dels infants, eh, no, també una de les problemàtiques o dubtes que va sorgir quan eh, va haver-hi aquest anunci de, de la tornada de les escoles és el fet doncs, de, dels mestres i, i professors, que també és un, una, un, un aspecte sensible, no? perquè eh, en cap cas es deia que... Oh, Crec recordar que el conseller Bergalló eh, va, va dir que els, els nens i nenes no havien de portar mascareta. No sé com, com, com ho heu viscut aquí a, a Palafrugell, això. Clar, es viu, amb, es viu amb angoixa i neguit i és comprensible perquè quan parlem de mesures de seguretat i higiene, sí, tots ens ve el cap els nens i nenes però també hem de tenir molt en compte els mestres. Mm ells també han de treballar amb mesures de protecció i higiene i poder garantir el màxim seguretat per tots no només per als nens sinó també per a ells al final són una comunitat educativa i conviuen junts i la seguretat ha de ser en els dos cantons doncs eh, aquesta és eh, la, la previsió com s'està treballant en aquest cas des de, des de Palà Frugell eh, totes les escoles d'infantil, primària ESO i també doncs, el, les escoles Bressol que, que es gestionen doncs, també des de l'Ajuntament de, de, de Palafrugell, frugell per aquesta tornada a l'activitat quan tinguem doncs, ja més dades concretes doncs, les, les donarem i per acabar eh, Mònica, aquestes setmanes hem estat tinguent doncs, les preinscripcions eh, precisament doncs, en aquests cursos i ara doncs, també hi ha les de, les de batxillerat com, com han anat? Quin és la, el feedback que heu tingut de, dels centres escolars? Doncs han anat, han anat bastant bé, es van fer en la major part de forma telemàtica i de forma presencial es van fer amb cita prèvia tal com s'havia anunciat, no hi ha hagut cap tipus d'incident i, i s'ha pogut anar fent tot i les inscripcions eh, han anat força bé, ara cal fer les comissions per reajustar algunes places però bé, bé en general bé. Molt bé, doncs també volíem fer recordatori d'aquest procés que encara doncs, està en marxa per a per altres etapes i per als doncs, cicles formatius, per al batxillerat, com dèiem. Avui ho hem comentat doncs, amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, Mònica. Moltes gràcies i seguirem, seguirem en contacte de cara als propers dies, d'acord? Molt bé, gràcies. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una notícia d'esports, i en aquest cas eh, posant la mirada en l'hoquei, i és que aquesta setmana hem conegut que es podria haver-hi un canvi de sistema a l'hoquei Lliga la temporada vinent, un fet que està provocant una petita revolució en el món de l'hoquei patins. El fet que la pròxima temporada el campionat passi d'una banda dels 14 als 16 equips i el risc d'un possible rebrot de la Covid-19, han fet que l'associació de clubs estigui treballant en diversos escenaris de cara a la temporada vinent. Un d'ells passaria per dividir els 16 equips participants en dos grups de 8, fet que reduiria la fase regular de 30 a 22 partits i jugar també els play-offs, un escenari que no agrada als entrenadors. Reunits de forma telemàtica, aquest col·lectiu... Assegura en un comunicat que la situació excepcional de la pandèmia no tindria per què alterar l'actual model de competició, és a dir, lliga regular més play-off que és el que s'equipara amb altres lligues d'alt rendiment. A més, asseguren que aquest sistema és el que fonamenta les lligues professionals i ofereix més espectacle tots contra tots, derbis i més partits. També reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de prendre decisions en el futur, ja que volen participar en les decisions importants d'aquest esport i ser més visible a l'hora de decidir quin model de competició es vol implementar. En una línia similar, s'espera que es manifesti l'associació de jugadors en les properes hores. Als propers dies, l'Associació de Clubs té previst discutir altres possibles opcions que hi ha sobre la taula, A més de reduir el nombre de partits. Els defensors del nou canvi de format adueixen que treballar en cicles més curts de competició flexibilitza el calendari i permet prendre decisions sobre com resoldre la competició en cas de nous rebrots de pandèmia. Alora, també asseguren que després d'una primera fase de grups, la segona fase adquiriria més interès tant per als que lluitaran pel títol com per als que ho per evitar el descens. Sigui quin sigui el format definitiu, caldrà però definir un protocol sobre com decidir el campió els descensos i ascensos o les posicions europees davant de l'excepcionalitat de les mesures preses aquesta temporada. En els propers dies nosaltres us prometem que ens posarem en contacte amb Xavier García Balda, l'entrenador del Club Hoquei Palà-Frugell, per valorar aquestes propostes que arriben des de l'associació de clubs i també de com ha planificat la temporada vinent l'Hoquei Palà-Frugell, el Club Hoquei Palà-Frugell, que de fet ja hem conegut doncs, les altes i les baixes per a la propera temporada. Per tant, doncs, ens queda pendent aquesta conversa, ho farem en els propers dies amb el primer entrenador de l'equip palafrugelleng, amb Xavier García Balda. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio palà d'avui divendres 29 de maig. Nosaltres us recordem que tornarem als serveis informatius a partir de dimarts, dilluns és festiu, però no obstant això, doncs us recordem que tota la informació, totes les notícies relacionades amb el nostre municipi, així com les informacions relacionades amb els canvis de fase, amb el canvi de fase que es produirà dilluns, 1 de juny, doncs us explicarem tot a radiopalafrugell.cat també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram i també a través del nostre canal de notícies de Telegram us desitgem un molt bon cap de setmana i moltes gràcies per escollir Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa al municipi Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell